Бедният обуштар. Имало едно време в град Аразар, беден обуштар на име Брам. Той работел по цял ден и гледал да припечели колкото може повече, за да издържа семейството си и да имат прилична храна на масата, но изкарвал съвсем малко пари. Един ден, докато Брам поправил чифт стари обувки, при него дошъл един мъж. Бил висок и загадъчен, носел цилиндър и фрак. Здравей, приятели, бих искала да ми лъснеш обувките. Нямам никакви пари, но трябва веднага да отида на едно много важно място. Обощарят се поколебал, тъй като цял ден не бил изкарал пукната пара, но се съгласил да услужи на човека. Разбира се, господине, ще ви помогна. Моля се, днете и сложете крак на стойката. Мъжът седнал и Брам лъснал идеално обувките му, които заблестели, като неподвижна вода под нощно небе. Готово, господине. Отлична работа, приятелю. Бъди сигурен, че ще те възнаградя богато за тази добра постъпка. Аз съм вълшебник, който живее до селото в края на гората. И имам среща с много важни магиосници от Сенали. Ти ми направи голяма услуга. Вълшебникът штракнал с пръсти и сред облак Пушик пред обощаря изведнъж се появила една коза. Брам бил много изненадан. Това е вълшебна коза. Трябва само да кажеш козички, изтръскай си и ми донеси богатство. И ще бъдеш благословен с купчи на златни монети. С тези думи вълшебникът изчезнал в далечината. Еха, Веднага трябва да опитам това. Козички, изтръскай се и ми донеси богатство. Козата се изтръскала и на пода паднали няколко златни монети. Обощарят бил изумен. Божичко! Човекът наистина удържа на думата си. Трябва веднага да отида и да каже на семейството си. Брам събрал инструментите си, метнал козата на рамо и с голяма радост се запътил към къщата си. Докато вървял минал покрай къщата на леля си Ингрид в полето. Тя го видяла как минава с козата на Рамо и го повикала. Ей, Брам, ела да посетиш леля си, заповядай! Той се замислил дали да седне при нея, тъй като искал да изтича от дома и да покаже на жена си вълшебната коза. Жаден съм и се изморих от отходането с тази коза на рамене. Може би е добре да изпия чаша чай и тогава да се прибера». Брам отишъл до къщата на Леля си, подал и козата и преди да влезе и казал «Каквото и да правиш, не изричай думите. козички поклати се и ни донеси богатство». Брам седнал и зачакал Леля му да донесе чай, и през това време Леля му се зачудила какво е искал да каже с заръката да не изрича тези думи. Тя влязла в кухнята, където била козата, приближила се и изрекла вълшебните думи. Козички, изтръскай се и ми донеси богатство! Козата веднага се изтръскала и на земята паднали златни монети. Боже, това ще ми свърши чудесна работа! Трябва да намеря начин да го измамя! Ингрид сипала няколко билки в чая и го поднесла на Брам. От чая той веднага заспал. Щом обощарят потънал в дълбок сън, Ингрид сменила вълшебната коза с една от своите. На другата сутрин Брам нарамил козата и се върнал у дома. Когато пристигнал, показал на жена си турбичката с златни монети. Ето! Вземи тези златни монети, за да приготвиш хубава трапеза за нас. Жена му била толкова щастлива, че презумни е минало да пита откъде е взел златните монети и излязла на пазар. След известно време Брам поискал да използва вълшебните думи и да получи още златни монети от козата. Той изрекал думите, които му казал вълшебникът, но козата стояла неподвижно като камък. Странно. Защо не се получава? Той повторил вълшебните думи, но всичко било напразно. Козата дори не трепнала. Ще трябва да преживея с останалите златни монети и когато привършат, ще се наложи пак да намеря вълшебника. След няколко дни, жена му започнала да му натяква да работи, тъй като златните монети почти привършили и той тръгнал да търси вълшебника. Най-после намерил селото на вълшебника. Влязал и му обяснил, че трябва да храни семейството си. Вълшебникът бил състрадателен човек. Той сложил ръка на рамото на обощаря и му казал «Не се тревожи, приятелю! Ето ти е една вълшебна покривка!» Вземи я в ръце и изречи, Вълшебна покривка, постели се и ни дари пиршество. Тогава пред теб ще се появи маса, отропа на прекрасни храни и напитки. Брам бил много щастлив, когато чул думите на вълшебника. Благодарил му и се запътил към дома си. Минал през гората и стигнал до полето, където живеела Лелямо и решил да сподели с нея трапеза от вълшебната покривка. Минавах от тук и, тъй като беше така добра да ме почерпиш с чай миналия път, помислих, че е уместно да ти върна услугата, като ти донеса храна. О, чудесно! Заповядай! И така Брам влязал, взел вълшебната покривка в ръце и казал О, вълшебна покривки постели се и ни дари пиршество! Само след минути пред тях се появила красива трапеза, покрита с най-вкусни апетитни ястия. Ингрид била смаяна и въпреки милия жест решила отново да измами обощаря и пак сипала сънотворни билки в храната му. Двамата седнали и яли, докато се наситили, наслаждавайки се на кралския пиер. Скоро на обощаря отново му се доспало и докато спял, Лелема отново го измамила, като заменила вълшебната покривка с обикновена. На другия ден Брам се върнал у дома, хванал покривката в ръце и изрекал вълшебното заклинание. Този път заклинанието не проработило и обощарят стоял като плашило в средата на стаята. Жена му го изгледала, като се чудала дали не е полудял от беднотия и излязла. Не може да паде. Сигурен съм, че Леле ми играе някакви номера. Брам излязал и отново отишъл в къщата на вълшебника. Той разказал на вълшебника всичко, което се случило и го помолил да му помогне още веднъж. Вълшебникът бил съсредателен човек, съгласил се и казал. Направи каквото ти казвам и вземи това вълшебно перце. Навръщане посети леля си и кажи, че това перце изпълнява толкова желания, колкото му се иска на човек. Заръчи и да изрече това заклинание. О, вълшебно перце, изпълни ми желание! И перцето веднага ще започне да я гадаличка безпирно! О, благодаря ви, добри ми господине! И запомни! Можеш да го спреш само с думите. Вълшебно перце, желанието ми е изпълнено! И гадаличка не то ще спре! Брам благодарил на вълшебника още веднъж и тръгнал към къщата на Ингрид. Отишъл до къщата на Леля си и казал за вълшебното перо. Жената не се поколебала нито за миг, и изрекла заклинанието. О, вълшебно перце! Изпълни ми едно желание! Перото се понесло във въздуха и изведнъж започнало да гаделичка жената. Ингрид се смеела и кискала, докато вече не издържала. А, <съква> престани! <съква> Моля те, спри, не мога повече! Сига с това гадаличка, не? Ще спра само при едно условие. <съща> Всичко, което поискаш, <съща> ще ти дам. <съща> само кажи. Добре, тогава моля да върни ми това, което ми принадлежи по-право. Вълшебната коза и вълшебната покривка. <съща> добре, добре, добре. И двете са в кухнята. И така Брам изтичал в кухнята. Взел покривката и нарамил козата на Рамо. Излязъл от кухнята и казал «Вълшебно перце, желанието ми е изпълнено!» Вълшебното перо се завъртяло около него, направило така, че да изчезне и магически го изпратило обратно в къщата му. Брам се прибрал и показал на жена си вълшебната коза и покривката. Тя много се зарадвала и веднага го прегърнала. По-късно седнали и пирували на убилната трапеза и обсъдили начини да се възползват най-добре от вълшебната коза и покривката. Двамата използвали златните монети за да развият обощарския му занаят и дали повечето на бедните хора в града. Колкото до лелята Ингрид, перцето все още се появява в къщата и от нищото и я кара да помага на бедните и нуждаещите се, които някога е измамила.